Музика и работа. Беседа от учители държана пред младежки околотен клас на 23 май 1930 година. Тайна молитва. Едно от великите блага, дадени на човека, е живота. Въпреки това, мнозина се оплакват, че животът им е нещастен. За да бъде животът нещастен, това показва, че нещо е нарушено в него. За да се наруши това благо, отношенията на хората към него са изменени. Представете си, че имате три същества – А, Б и С. Тези същества се намират в известни отношения помежду си. Първото същество – А – представлява бащата. Б – майката. А, С. Детето. Първоначално съществата А и Б се издружават, внасят известен капитал и образуват една форма. След време иде съществото С. Отношенията между тия същества е следното. А към Б към С е равно на 1 към 2 към 3. Съществото А е председател на фирмата. Б. Подпредседател А. С. Касиер Докато отношенията между чиновете на фирмата са правилни, фирмата се развива добре. Щом се нарушат отношенията, фирмата се разпада. Казваме, че животът е велико благо, но човек се радва на това благо, когато работите му вървят добре. Щом се натъкнат на неуспехи, те са недоволни от живота си. Ако сте студент или ученики и пропаднете на изпита си, не сте доволни от живота. Обаче окръжаващите не се интересуват от вашия изпит. Ако са ваши близки, ще съжаляват, че сте пропаднали. Ако нямат никакво отношение към вас и чуят, че сте пропаднали, ще кажат Да е учил повече да не пропада. Другарите ви ще се стреснат, ще разберат, че професорът ви е сериозен и строг човек и ще учат по-добре. Но и едните, и вторите, и третите няма да кажат, че живота е тежък. Само пропадналият студент е недоволен от живота, а другите остават незасегнати от неговия неуспех. Ако чуете, че някой ваш близък е назначен на добра служба, вие ще се зарадвате, но от това животът ви няма да стане по-красив. Обаче назначеният на тази служба ще каже Добър е животът! От тук вадим следното заключение. Както учи човек, такива ще бъдат и резултатите. Както живее човек, такъв ще бъде неговия живот Съвременните хора казват Морал трябва да има човек Какво отношение има моралът към човешкия живот? Моралът е извод, т.е. резултат на човешкия живот Моралът е променлива величина той се изменя според разбиранията на хората. Моралът на животното се отличава от морала на човека и моралът на човека се отличава от морала на висшите същества. Моралът зависи от степента на човешкото развитие. Приложение на морала човек трябва да бъде точен и изпълнителен. Ако е търговец, трябва да прилага мярката си честно, Източност. Точността на физическия свят не може да бъде абсолютно приложена. Затова по-добре е да се реже с 1-2 см повече, отколкото по-малко. За дългото има цяр, но за късото няма. Представете си, че някъде не достига 1 см. Какво ще правите? За да не усъкатите работата? Пуснете се 1-2 сантиметра по-дълго. Точността е ценно качество, защото създава добри прояви в мисълта. Природата работи с числа, с количествени величини, а не с чувства. Всички мисли, чувства и желания са величини, с които природата работи. Обаче за да ги използва, тя ги превръща в числа – и така определя тяхната стойност. Като се спирате на количествената и качествената стойност, вие делите мислите, чувствата и желанията си на силни и слаби. За пример, силно е желанието на човека да яде. Пред него отстъпват всички желания. След яденето се нареждат по-слабите желания – за хладене, за обличане, за посещаване на концерти, и забави и т.н. Ако човек не е задоволил желанието си да яде, останалите желания сами по себе си спират. Като елемент яденето е потребно за всички желания. Следователно, когато изучавате живота, изучавайте първо уния елементи, които го поддържат. Това са най-силните желания, а именно дишането и яденето. Като знаете основните желания на човека, можете да определите вторичните му желания. Ако се храни добре, човек е здрав, разполага с повече средства за работа. Който се храни добре и мисълта му е здрава и силна. Слабият и болен човек не се храни добре, следователно и не мисли добре. Умът трябва да се храни и в трите свята едновременно – божествения, в духовния и в физическия свят. Храненето не е механически процес, както мнозина мислят. Да се храниш правилно значи едновременно да мислиш, да чувстваш и да възприемаш материалите, необходими за съграждането на нещо ново. Физическият човек е слуга. Духовният е съдружник, който е внесал капитала си. А умственият човек е онзи, който управлява работата. Като ученици, вие трябва да мислите право. За да бъде мисълта ви права и да се възпитавате, нужна е музика. Всички окултни школи на миналото и днес си служат с музиката като метод за възпитание и самовъзпитание. Когато човек изпадне в някаква мъчмотия, материална, сърдечна или умствена, той се безпокои, страда, отчайва се. Докато се справи с мъчнотията си, минава цяла седмица, а понякога и повече. Не само това, но той загубва на прасно известно количество енергия. След това трябва да мине много време, докато набави изразходваната енергия. Ако употреби един от музикалните методи за трансформиране на състоянието си, Половина или един час той ще бъде в друга гама на живота, далеч от своята мъчнотия. Значи, не е достатъчно човек да трансформира само състоянието си, но и в скоро време да го трансформира. Като знаете това, работете върху музикалното си развитие. Всички велики музикални гении, като Ветховен, Моцарт и други, всички са писали музикални произведения не за развлечение на хората, но за тяхното възпитание. Те са гледали на музиката като възпитателно средство. За пример, Бетховен е създал нещо изключително в музиката. Само гениите Жреците на музиката могат да изпълняват бетховеновата музика както трябва. Сега музиката не е влязла в обществения живот. В бъдеще тя ще играе роля във всички области на обществения живот. Бъдещата църковна служба ще се изпълнява изключително от певци и музикални виртуози. Църквите ще бъдат пълни с богомолци. Кой не би отишъл да слуша една божествена служба, изпълнена от духовни певци и музиканти? Ако не разбирате още класическата музика и не можете да се ползвате от нея, обърнете се към онази музика, която природата е вложила във вас. Природата е вложила във всеки човек специфична музика, с която да си помага при мъчнотиите на своя живот. Съвременните хора мъчно успяват с музикално отношение, понеже гледат на пеенето и на музиката като на развлечение, с което губят времето си. Да пееш и да свириш и да мислиш, че губиш времето си, това е все едно да ядеш и да мислиш, че трябва да се плаща. Пей и свири без да мислиш за времето. Яш без да мислиш и да се безпокоиш за плащане. Ако се безпокоиш и ядеш, по-добре не яш. Каквото прави човек трябва да бъде спокоен, да не се тревожи. Ако мислиш, мисли спокойно, без тревоги. Ако свириш, свири спокойно. Ако ядеш, яш спокойно. Да работи човек съзнателно, с участието на мисълта и с любов, това значи да попадне на добрата почва, в разумния живот, дето житното зърно дава 30, 60, 100 зърна, които се намират в отношение 1 към 3 към 6. Работили се с безпокойство, несъзнателно и без любов, резултатите ще бъдат точно като тия на житното зърно, което е попаднало на пътя между камъните и тръните. Защо в тази притча Христос взел числата 30, 60 и 100, а не някои други числа? Като съберем числата 1, 36, получаваме числото 10 – в което се крият всички възможности. Числото 10 съдържа в себе си пътищата, по които минава човешката мисъл, от най-низката до най-високата степен. Който може да проследи пътя на една мисъл, която започва от най-низкото стъпало и достига до най-високото, той е дошъл до числото 10, до разумния живот. До условията на добрата почва. Живейте разумно и работете върху музиката, да развиете ухото си правилно да възприема. Музикалното ухо схваща не само целите и половинките тонове, но и четвъртинките и осминките. Когато един музикално развит човек слуша едно класическо произведение – той намира ключа на това произведение и го разбира добре. Всяко музикално произведение крие в себе си специален ключ. Намерите ли ключа му, вие свободно влизате в него и го разбирате. Когато работите с музиката, работете и с числата. За пример, имате числото 8. Какво означава това число? Като подигнете 2 в куб, трета степен, получавате 8. 2 на 3 е равно на 8. 3 на 3 е равно на 27. Значи, всяко число е резултат на друго число. От тук вадим заключението, че всяка мисъл, всяко чувство и всяка постъпка са резултат на нещо. За пример, някой казва за себе си, че има любов. Какво означава тази дума? Тя не е нищо друго освен число, т.е. количествено съдържание на нещо. В понятието любов влизат сбор от желания, повдигнати в трета степен. Събрани заедно тия желания образуват една форма. Да обичаш някого, това значи да му дадеш нещо от себе си. Ако учителят обича ученика си, ще му предаде част от своето знание. Колкото повече го обича, толкова повече ще му даде. Ако ученикът, когато учителят обича, цени любовта му, ще учи по-добре. Колкото повече го обича учителят, толкова по-добре учи ученикът. Това е подобно на плащането. Колкото повече плаща ученика толкова по-усърдно работи учителят с него. Следователно, и в любовта единят плаща, а другият предава. Единят обича и дава, а другият възприема. Всички отношения между хората, материални, сърдечни или умствени, Всичките са любовни отношения. Разликата се заключава само в степента на любовта, а степента се определя от полето или света, в който тя се проявява. Между търговец и клиент отношенията са пак любовни. Мислете върху проявите на целокупния живот и ще видите, че всички отношения между живите същества имат за основа любовта. Като ученици вие се нуждаете от правилно разбиране. Някой мислят, че като заминат за другия свят, ще ги посрещнат там с музика и песни, с китари, с арфи. Това зависи от вас. Каквато музика изработите на земята, с нея ще отидете горе. Китарата или арфата е вашето сърце. Струните са вашите мисли, а ръката, която ще минава по струните, това е вашата воля. Ще кажете, че нямате инструмент. Всеки човек има инструмент. Сърце, на което свири. Сърцето трябва да гори от желание да свири. Сърцето е божественият елемент в човек. Щом имате този инструмент, ще нагласите мислите си хармонично и с разумна воля ще свирите и пеете. Ако обичат фигулката си и свири с любов, цигуларят може да стане знаменит. Но ако няма цигулка, нищо не може да постигне. Когато говорите на хората неща, които не разбират, те започват да се смеят. Не е лошо човек да се смее. Смехът е хаван, в който се чукат твърдите неща, да станат по-лесно приемливи. Следователно, когато не можете да разберете нещо, смейте се. Чрез смеха, вие ще го смелите. После ще дойде мисълта, която ще приемеш чуканата наситно твърда материя, ще я разтвори и възприеме. Второстепенно нещо е смехът, но все пак помага на мисълта. Първо човек трябва да мисли, за това е наречен мислищо същество манас. Всяка сутрин, когато ставате от сън, първата ви работа е да нагласите сърцето си да свири правилно. Нагласяването на струните подразбира хармонизиране на мислите. Що нагласите сърцето си, започнете да свирите. Като свирите добре, хората ще ви слушат с разположение и ще ви ръкопляскат. Не свирите ли добре, ще ви освиркат. Щастието на човека зависи от неговия ум, от неговото сърце и от неговата воля. Дръжте ви вправно с ума и сърцето си, да бъдете добри музиканти и певци, за да ви обичат хората. Какво значи да обичате някого? Това значи да направите нещо заради него, в негово име. Да обичате Бога. Това значи да направите нещо за него. Ако обичате Бога, не мислите, не чувствате и не действате за него, в негово име. Това не е любов. Любовта подразбира най-великата работа, която човек може да свърши. Най-великата работа в света е любовта. В този смисъл желая на всички хора да любят. Когато всички хора започнат да работят съзнателно и с любов,